Alhamdulillahi na'amaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi ankusina wa sayyatya amalina Mayyadihillahu falamudillalah Faman yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadana abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يمتعن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور محدثاتها فكل محدثه بدعه وكل Alhamdulillahirobbilalamin. Segala uji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwataala dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahuwataala di malam hari ini Allah Subhanahuwataala kembali kumpulkan kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahuwataala dan menjadi sebab kita semua digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa wa "Barangsiapa yang yang menempuh satu jalan di dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia dengan langkahnya tersebut, sebuah jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Setelah pengarang rahimahullah taala menjelaskan tentang bab al-amr wal nahy perintah dan larangan berikutnya beliau menjelaskan bab al-am wal khas pembahasan tentang al-am sesuatu yang sifatnya umum ya dibikin pula al-khas sesuatu yang sifatnya khusus ya maksudnya dalil yang umum dan dalil yang yang khusus ya, pembahasan tentang lafaz-lafaz dalam dalil Baik itu dari ayat-ayat Al-Quran Dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kata pengarang rahimahullah al am Nah Ta'rifuhu Definisinya adalah Al-aam Nugatan Ash-Shamil al am as ya, Keumuman itu Umum Itu secara bahasa adalah Ash-Shamil Yang menyeluruh Ya Wa istilahan Dan secara istilah Al-laqzul mustagriku Lijami'i afradihi Bila hasrin secara istilah al-am sesuatu yang umum itu adalah ya, al-lafzul mustagrib lafad yang menenggelamkan ini yani mencakup di jami afrodihi segala afrodnya ya, segala bentuk pecahannya atau partikelnya bila hasrin tanpa ada pembatasan mislu contohnya innal abrara lafi na'im nah Masya Ta'ala Innal abrarah lafi naim. Jantuhinlah firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Infitar ayat 13. Innal abrarah lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu lafi naim. Benar-benar berada dalam kenikmatan. Nah, masya Allah Taala. Baik. Ucapan pengarang Rahimahullah Taala tentang definisi al-am al-lafzul mustagriq al-lafzu al-lafzul al mustagriq lafaz yang menenggelamkan yakni beliau kat, e, sebutkan kalimat lafaz kharaja as-saut keluar darinya adalah as-saut suara nah karena kata beliau li'annahu la yadullu ala syai'in yakunu 'aman karena suara itu tidak menunjukkan sesuatu yang menunjukkan hal tersebut menjadi umum ya Nah. Makanya yang dimaksud di sini adalah lafaz tentang dalil. Dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an, lafaz yang terdapat dalam dalil baik dari ayat-ayat suci Al-Qur'an atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya firman Allah, "Innal abrara lafi na'im." Sungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam sungguh berada dalam kenikmatan. Nah, al-abrar orang-orang yang baik maksudnya kull al- ab kullul abrar, semua orang yang baik Umum, ya. Ya ummu Jamil afrod ibilah hasri mencakup seluruh, ya afrod orang-orang yang baik. Pokoknya orang yang baik semua dalam kenikmatan. Nah, jadi yani kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wataala. Ya. Fakarja biko'lna al-mustaghriq al-mustaghriku lijamii afrodhihi ma la ya ma la ya illa wahidan. Kalalami wa an-nakirati fi siyaq al-ithbati ka qawlihi ta'ala fatahriru raqabatin di annaha la tatanawalu jami'al afradi 'ala wajhi syumuli nah wa inna ma tatanawalu keluar dari ucapan kami definisi al-am uh, tadi al-'am kata beliau al-lafz al-mustagriq li jami'i lafat yang menenggelamkan Yani memasukkan semua afradnya ya masing-masing fard dari lafat tersebut itu masuk di dalamnya seperti tadi ya contohnya al-abrar al-abrar itu jama' ya mencakup semua orang-orang yang baik ya kata beliau keluar darinya malayatanawa illa wahidan sesuatu yang tidak mencakup kecuali hanya satu saja kal alam seperti nama-nama orang ya wan nakiro fi siyakil ithbati demikian pula nakirah ya. isim yang nakirah yang terletak dalam susunan atau konteks ithbat positif penetapan nah yang belum mengerti apa itu nakirah ya dicatat saja nakirah nah nanti kalau sudah belajar bahasa Arab insyaallah mengerti apa itu nakirah apa itu ma'rifah nah baik ke ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala fatahriru Rokobatin fatahriru raqabatin nah. surah an-nisa ayat 92 kalimat fatahriru Rokobatin ikhwani wa akhawati fil rahimani wa rahimakumullah ya Tahriru roqabah. Dan melepaskan roqabah. Uh, Rokabah uh, di sini, budak. Ya. Fahazalaisalil umum. Ini ini tidak menunjukkan umum. Walaupun kata roqabah di situ. Ya. Rokabah di situ, nakiroh. Tapi tidak bermakna umum. Ya. Maka kalimat roqabah ini, ya, bukan lafad yang umum. Ya. Masya Allah Ta'ala. Karena, uh, roqabah yang dimaksud di sini, tidak mencakup semua orang. Ya. Masyaallah Ta'ala. Kalau saya, umpamanya saya punya sepuluh orang budak, ya sepuluh orang budak. Kemudian aku, saya pernah bersumpah. Kemudian saya melanggar sumpah. Di antara, di antara cara atau kafaroh dalam sumpah itu adalah melepaskan atau membebaskan. Seorang budak, seorang budak. Maka ketika saya punya 10 orang budak, saya lepaskan satu budak, rokokah? Ya. Ketika saya melanggar sumpah umpamanya, maka saya melepaskan satu budak saja. Ya. Maka tidak dikatakan saya melepaskan semua budak yang saya miliki. Ya? Bahkan yang saya lepaskan hanya apa? Hanya satu saja. Yang tidak berlaku umum, tidak semuanya. Tapi yang dimaksud hanya, hanya satu saja. Nah, masya Allah taala. Kenapa? Kata atau kata rokobah ini bukan lafadz umum kata beliau lian dahala datanah walau jami al afrodhi ala wajhi shumul. Karena dia tidak mencakup seluruh afrod, ya seluruh uh, fart, partikel dari kata rokobah tersebut. Artinya, artinya tidak semua budak, tidak semua budak. Kalau ada satu budak dilepaskan, dibebaskan itu, itu sudah cukup, ya masuk dalam kategori Ayat ini, Surah An-Nisa ayat 92. Ya, tidak mencakup eh, okay. jami'il afrod ala wajih syumul secara secara menyeluruh. Wa innama tatanawalu wahidan gaira mu'ayyanin. Ya, kata rokobah di situ itu mencakup satu saja tapi satu ini gaira mu'ayyan, tidak ditentukan. Yang mana? Ya, pokoknya kalau ada sepuluh ya, kalau ada seorang, si Fulan dia eh, melanggar sumpahnya dia pernah bersumpah Kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia uh, ingin membayar kafar sumpahnya dengan membebaskan seorang budak, sedangkan dia punya seorang dia punya sepuluh budak. Maka siapa diantara budak ini dilepaskan, maka itu sudah sudah cukup. Ya, karena ya tanah wal wahidan wal muayyan. Nah, masya Allah Taala. Wa khurja bi kata beliau, rahimahullah Taala. Wahkoraja bikaulina bila hasrin tanpa ada pembatasan ma'atena walu jami'afroadihi ma'al hasri. Ka'asmail ada di mi'atun wa'alfun wa mi'atin wa'alfin wa nahwihimah. Kata beliau keluar dari kami bila hasrin tanpa pembatasan, ya, keluar dari definisi umum ini adalah sesuatu yang mencakup seluruh afrodnya tapi dengan pembatasan jadi umum itu ya kalau dikatakan itu adalah lafadz yang umum ya dia adalah sesuatu yang mencakup seluruh afrodnya tanpa ada pembatasan ya kalau ada pembatasan maka itu nggak masuk contohnya apa Kasmail adat ya seperti jumlah isim-isim ya, adat jumlah seperti mi'ah mi'atun seratus mu'alfun seribu atau yang si misal dengan keduanya, nah, masyaallah taala, ya, kalau umpamanya saya katakan begini, ana uh, utuaimu, ya, ada kata atau ama yutuaimu, ana utuaimu milyunan, <menyebabkan> <tuh menyebabkan> ya, satu Uh, saya kasih makan satu juta orang. Nah, saya kasih makan satu juta orang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah satu juta orang ini umum? Ya, kata million di situ umum atau uh, bukan? Jawabannya bukan. Ya, kenapa? Karena saya kasih makan terbatas pada satu juta orang saja, satu million saja. Nah, masya Allah taala. Demikian pula kalau saya katakan. Saya kasih makan seratus ribu orang, ya? Apakah kata seratus ribu orang itu umum? Enggak. Karena apa? Karena dia terbatas pada seratus ribu orang saja. Masih banyak orang yang lain. Nah, masya Allah taala, ya. Beda kalau saya katakan akrom tul kaumah. Eh, saya memuliakan satu kaum. Saya memuliakan satu kaum. Ya, sedangkan kata al-qaum, ya, dalam bahasa Indonesia, kaum, ya, itu paling sedikitnya tiga orang. Salah satu, tiga orang. Ya. Maka, kata al-qaum di sini, kata kaum itu umum. Kenapa? Karena mencakup semua orang tanpa ada pembatasan. Ya. Masya Allah Ta'ala. Ya. Jadi kalau saya katakan saya memuliakan satu kaum atau saya, saya katakan saya memuliakan e, sebuah suku di e, saya memuliakan satu suku atau su, e, satu suku di Indonesia dia sebut nama sukunya. Berarti kalau dia, dia, dia ucapkan satu suku, berarti semua suku itu dia muliakan. Semua orang yang bersuku dengan suku tersebut dia dia muliakan. Ini bermakna umum, ya bermakna umum. Al kaum saya muliakan satu kaum, berarti ka, seluruh kaum itu dia dia muliakan. Nah, MasyaAllah Taala tanpa ada tanpa ada pembatasan. Kemudian kata beliau, rahimahullahu Taala siyagul umumi, siyagul umumi. Lafat-lafat atau konteks-konteks umum yang biasa digunakan dalam ayat-ayat uh, suci Al-Quran atau yang biasa kita dapatkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siagul umumi sabun. Ya. Sigok umum itu ada tujuh. Ya. Sigok umum itu ada tujuh. Yang pertama Awalan kata beliau Madallah al umumi bimadatih. Nah, sesuatu yang menunjukkan makna umum pada kata tersebut, ya, madah kata tersebut. Misalnya contohnya kata kulun, kul, ya, kulun, wa jamiun, wa kafatun, wa qatibatun, wa amatun. Qaulullah Taala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Surah Al-Qamar ayat 49. Seperti kata kullun, kullum jami' kafa qatiba 'ammah itu hampir mirip maknanya. Jadi seluruhnya, semuanya. Nah. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulla inna kulla shay'in khalaqnahu diqadarin sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir ya, semuanya diciptakan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya perhatikan kata kullah kata kullah nanti kata kullah dibaca kullah atau dibaca kulli atau dibaca kulluh ini pembahasannya di pembahasan nahu nah yang belum belajar ya kita belajar nahu nah yang jelas kata kul sini Itu bermakna umum Ya bermakna Bermakna umum Ya Masya Allah Ta'ala Baik Berikutnya yang kedua kata beliau Asma'us syartih Isim-isim syarat Isim-isim syarat oh, afwan Masih ada yang lain ya Setelah kul kata jami' Ya kata jami' seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhbarun ya, kata jami' di situ dalam surat yasin ayat 32 itu bermakna umum bermakna umum demikian pula firman Allah dalam surah al-a'raf ayat 157 qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an Kata jami'an di situ ya bermakna umum mencakup seluruh manusia wahai sekalian manusia sungguhnya aku adalah rasul rasul Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya nah demikian pula kafah seperti firman Allah dalam surat Sabah ayat 28 wama arsalnaka illa kafatan linnas tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia kata kafah di situ umum mencakup seluruh manusia nah Demikian pula qatibah. Ya. Ja'al qaumu qatibatan. Ya. Ini Contoh ya. ya. contoh, bukan bukan ayat, bukan pula hadis, tapi contoh saja. Ya. Kaum itu datang secara pasti. Artinya mereka benar-benar uh, pasti. Mereka sudah datang dengan pasti. Kita sampaikan bahasanya ada satu kaum yang telah datang dan itu kedatangan mereka pasti. Wuaja malu, wuaja malu ulamau kawtibatan dan para ulama ya, bersepakat secara pasti. Ini secara uh, nyata ada kesepakatan para ulama secara pasti. Nah kata kawtibah di situ bermana umum. Nah demikian pula kata ammah, amma tun, buaitu ila nasi ammah. Aku diutus kepada manusia seluruhnya. Kata Nabi sallallahu dalam, dalam dalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim dari sahabat uh, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'alaih. Nah, ini contoh-contoh ee -contoh, uh, sigah umum yang pertama. Ya. Segala sesuatu yang bermakna umum pada maddahnya kata tersebut. Ya. Masya Allah taala. Yang kedua kata beliau, haniyan asmaul syartih. Isim-isim syarat. Isim-isim syarat pun termasuk dari lafaz-lafaz umum, ya. Masyaallah ta'ala. Sedangkan uh, syarat itu, ada waatu syarat itu terbagi menjadi dua. Ada yang merupakan huruf, ada yang merupakan uh, isim, ada yang merupakan isim. Nah, Masyaallah ta'ala. Kalau huruf, ya, contohnya in, ya, contohnya in. Nah, yang tersisa, ya, menurut pendapatnya roji di kalangan para ulama, yang tersisa itu adalah asma isim. Ya, kalau in huruf, kalau in adalah huruf. Karena ada waktu syal terbagi menjadi dua, ada yang ada yang masuk dalam bagian huruf, ada yang masuk dalam bagian isim. Ya, asma. Ya, huruf itu contohnya in. Ya, jika Nanti akan datang juga insyaAllah ta'ala Nah eh, Bila tidak sebutkan contohnya nah, Alakulihal In masuk dalam kategori uh, Syarat Tapi dia bagian huruf Adapun selain in Maka masuk dalam kategori syarat bagian Asma atau isim Nah MasyaAllah ta'ala Nah, di sini disebutkan uh, faidah uh, dari Syekh Muhammad bin Saleh al-Wuthaymin rahimahullah taala. Kodak bukodak talafah ibnu Malik wa ibnu Hisham. Ibnul Malik dan ibnu Hisham itu berbeza pendapat pada kata idmah. Idmah. Kata beliau ibnu Malik mengatakan idmah ini masuk dalam kategori huruf. Ia ya. seperti dia harfu syartin Harfu syartin Sedangkan ibnu Hisham Menjadikan dia sebagai Al-Asma. Maka dia masuk dalam kategori uh, Ismu syar'tin. Nah. al hal itu dibahas di pembahasan Nahu. Nah. Masya Allah Ta'ala. Sedangkan yang disepakati oleh uh, ahli, ahli Nahu. bahwasanya itu adalah syarat. Uh, itu adalah huruf. Dari adawatu syarat adalah kata In. Nah. Kata In. Nah. Sebagai sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Di antara isim syarat itu adalah Man ya, Sebagai mana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Fussilat ayat 46 Surat Fussilat ayat 46 Allah berfirman Man amila salihan falinafsihi Barang siapa? Man, kata man di sini Barang siapa Yang mengamalkan amalan salih Maka kebaikannya untuk dirinya sendiri Nah kata man di sini umum Ya. Man di sini umum mencakup laki-laki maupun perempuan, mencakup laki-laki maupun perempuan. Nah. Dibikin pula firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Baqarah ayat 115 lima belas. Fa'ai nama tuallu fa'tamma wajahul Nah, kata ai nama itu isim syarat, isim syarat. Maka dimanapun kalian uh, berada uh, menghadap فَسَمَّا وَجَهُ اللَّهُ Maka disitulah wajah Allah. Nah. Masya Allah Ta'ala. Ya. Jadi kata Aina, ini adalah isi syarat, Isi syarat yang bermakna umum, di ya, dimanapun kita berada, disitulah wajah Allah Subhanahu, subhanahu Wa Ta'ala. Nah. Baik. Berikutnya kata beliau, salisan yang ketiga Asma'ul istifham. Isim-isim istifham. Ini kata yang digunakan untuk bertanya. Kakaulihi ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat al mulk ayat 30. Nah. Fama'i ya'tikum bima'im ma'in. Fama'i ya'tikum bima'im ma'in. Faman. Maka siapakah yang datangkan kepada kalian? Man di sini. Ya. Adalah uh, isim syarat Atau afan uh, isim, isim istifham ya, Yang bermakna umum Yang bermakna Bermakna umum Fama ya'tikum bimain Ma'in Dimikirkulah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Qasas ayat 65 Fama da Ajabutumul mursalin Maka apakah yang akan kalian jawab Ya apa yang, apakah jawaban kalian terhadap para Rasul yang diutus kepada kalian. Surah Al-Qasas ayat 65. Nah, dibikin pula firman Allah dalam surah Al-Takwir ayat 26. Fa'ayna tadhabun. Kemanakah kalian akan pergi. Intinya, semua kata syarat, uh, afwan, kata istigham, ya, kata tanya, dalam bahasa Arab, itu masuk dalam kategori kata yang umum. Ya kata beliau kullu asma'il istifhami tufidul umum semua isim-isim istifham itu bermakna umum ya atau bisa juga kita katakan jami'u asma'il istifham min siagil umum semua isim-isim uh, istifham itu termasuk dari kategori konteks-konteks yang umum atau kategori yang umum nah masyaallah taala Kemudian kita beliau wala yadkhulu huruf alistifhami alhamzatu wa hal ya anna hamzatu la anna hamzatal la tufidanil umum semua isim-isim istifham itu masuk dalam kategori uh, umum ya. tapi kita beliau tidak masuk dalam perkara ini adalah huruf-huruf istifham. Huruf-huruf istifham seperti hamzah. Ya, seperti hamzah. Ya, hamzah di atas alif atau kata hal. Kata hal. Nah, tidak masuk dalamnya. Kata beliau, "Uli anna hamzat ya hamzatal karena hamzah istifham itu hamzah yang digunakan untuk bertanya atau kata hal, hal yang digunakan untuk bertanya." Itu la tufida din umum Tidak bermakna umum Nah masyaAllah Allah Ta'ala Baik Faizakulta masalan Kata beliau Maka jika engkau berkata Misalnya Ayya tolibin akramtu Ayya tolibin akramtu Tolib manapun akan, uh, akan aku Muliakan Ya yeah. Maka ini bermakna umum? Ya eh, bermakna umum. Kata beliau hadhihi lil umum ini bermakna umum li ma khassasna taliban muayyanan. Karena kita tidak mengkhususkan talib atau pelajar tertentu. Nah, hmm. ayyat talibin akram tu, Pertanyaan ya Ayyat talibin akram tu Uh, pelajar manakah yang akan aku muliakan atau yang aku muliakan? Berarti semua semua talib, pertanyaannya semua talib. Talib itu artinya pelajar, ya, pelajar. Pelajar manakah yang aku muliakan? Berarti yang ditanya adalah semua, semua talib. Ya, tidak tidak khusus pada satu orang saja tapi uh, mencakup semuanya. Nah. Masya Allah ta'ala. Kalau kita bertanya contohnya, mata takumu Mata taqumu. Kapan engkau berdiri? Ya. Ini istifhamiyah, pertanyaan bermakna umum, ya. Li anna ma'naha kata beliau fi ayi waqtin taqum. Karena maknanya di di di waktu apapun, ya, engkau berdiri. Fa adzkuru ayyi subhan wa masa'an. Subhan masa'an lailan wa nahar. Hadha wajh umum fi istifha fi ism al kapan engkau akan berdiri? Ya, pertanyaannya kapan di sini ya bermakna umum, kapan-kapan saja. Ya. Bisa malam, bisa siang, bisa subuh, bisa petang, sore dan seterusnya. Nah, masya Allah Taala. Baik. Berikutnya kata beliau, rahimahullah Taala. Rabian, Rabian al-Asmaul Mausulah, al-Asmaul Mausulah, isim-isim mausul. Kata sambung, kata sambung. Nah. Yang belum mengerti apa itu isim mausul ya, belajar bahasa Arab. Ya, qawlihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 33, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. muttaqun." Nah, dan wallazi jaa'a bis dan orang yang datang dengan kejujuran dan membenarkannya. Ya. Ula ika muttaqun mereka itulah orang-orang yang yang bertakwa. Nah, artikan ya, kata Allahi kata Allahi Allahi di sini umum, ya, umum yang mencakup semua orang yang yang, yang datang dengan kejujuran dan membenarkan uh, yang datang dengan kebenaran dan membenarkan kebenaran tersebut atau kejujuran tersebut. Nah, dibikin pula surah Al Ankabut ayat 69 waladhina jahadu waladhina jahadu fina lanah diyanahum subulana ya, perhatikan surat Al-Ankabut ayat 69 dan orang-orang yang jahadu bersungguh-sungguh fina pada kami maksudnya bersungguh-sungguh di jalan kami lanah diyanahum subulana ya, maka sungguh pasti kami akan ya, memberi hidayah mereka menuju kepada jalan-jalan kami ini jalan yang baik ya Siapapun itu, kalau dia mau jadi baik, ya, dia mau jadi orang yang mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dia hidayah. Dengan syarat apa? Dia jahadu, dia bersungguh-sungguh, ya, dia nggak tahu apa itu solat, dia belajar tentang solat. Dia nggak tahu tentang agama Allah sedikit demi sedikit dia belajar. Dia dia berteman dengan orang-orang yang mengerti agama, kemudian dia belajar bertanya sedikit, ya demi sedikit kemudian memang orang yang enggak tahu ya itu ditugaskan atau diperintahkan untuk bertanya. Ya. Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahluz-zikr, orang yang tahu, mengerti tentang agama Allah, ya. Kalau kalian tidak tahu. Ya. Nah, ketika seorang hamba bersungguh-sungguh untuk mengamalkan agama Allah, mungkin walaupun dulu mungkin, ya. Sejarahnya, sejarah hidupnya dahulu kelam, ya mungkin dia meninggalkan salat, mungkin dia adalah orang yang bejat, mungkin dia adalah orang yang nakal dan segala macamnya. Lembaran kehidupannya dulu gelap. Ya. Alias kotor. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, ya. Karena tidak ada ikhwanowi wa khotibul rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jalan keselamatan, ya tidak ada jalan kebahagiaan kecuali kalau kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Walladzina jahadu" Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Al-lazina di sini umum. Siapapun dia orangnya. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia bersungguh-sungguh jahadu. Dia bersungguh-sungguh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kami akan berikan dia petunjuk hidayah menuju jalan kami. Ya, Tidak menutup kemungkinan. Mungkin dulu dia rampok. Tapi karena dia bersungguh-sungguh ingin bertawabat. Dia bersungguh-sungguh ingin mengamalkan agama Allah, Allah berikan dia taufik, berikan dia hidayah menjadi orang soleh. bisa jadi. Nah, karena kita enggak tahu nasib orang, ya. Makanya di antara uh, akidah atau keyakinan ahlu sunnah wal Jamaah, ya, kita tidak boleh memastikan seseorang masuk surga atau atau masuk neraka kecuali kalau ada nas, ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Selama orang itu masih hidup, enggak boleh kita pastikan ini fulan ahli neraka, enggak boleh. Ya atau kita katakan ini fulan ahli surga agak boleh. Kenapa? Karena kita enggak tahu bagaimana akhir dari kehidupannya. Ya. Maka jika ada seorang hamba dia ingin kembali kepada agama Allah subhanahuwataala dia ingin mengamalkan agama Allah subhanahuwataala dia bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang mengamalkan agama Allah maka insyaAllah dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah yang sebutkan dalam Al Quran Surah Al An'am ayat enam puluh sembilan wal ladzina jahadu fina lan yahdiyanahum subulana dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami maka sungguh pasti kami akan berikan dia petunjuk menuju, menuju jalan kami Ini yani menuju keridhaan Allah Subhanahu, subhanahu wa taala wal ladzina kata alladina di situ ya adalah isim mausul kata sambung kata sambung yang bermakna umum baik laki-laki maupun perempuan nah masyaallah taala baik ayat berikutnya kata beliau dalam surat annaziat ayat 26 Allah berfirman innafi dzaa inna fi dzalika inna fi dzalika la'ibroatan limay sungguhnya dalam hal itu terdapat ibrah ya, terdapat ibrah pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu, subhanahu wa taala nah ikhwani wa akhwati fillahirahimani wa rahimakumullah semua peringatan dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Peringatan-peringatan itu adalah pelajaran, pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ya. Orang beriman itu, ya asalnya dia adalah orang yang takut kepada Allah. Ya. Karena orang yang beriman dia beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhirat, kan begitu? Dia tahu ini habis-habis hidup di sini di dunia ini, ada kehidupan yang lain yaitu di alam akhirat. Ya, habis hidup di dunia dia akan mati, mati nanti dia akan bertanggung jawabkan seluruh amalannya. Oke, dia takut, ya dia takut. Kalau ketemu dengan Allah dia bawa apa nanti? Ya, maka ketika dia baca ayat-ayat suci Al-Qur'an terdapat peringatan-peringatan, ya terdapat ancaman-ancaman, uh, dia takut kepada Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Nah, itu pelajaran bagi mereka-mereka yang mau takut kepada Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Nah, ya yeah. Subhanallah. Ya. Oleh kerana itu, ikhwan yang waqti fil rahimani rahimku mullah, kalau orang yang baca Al Quran, kemudian dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kalau dia membaca ayat-ayat yang berisi ancaman, yang berisi peringatan, kemudian dia tidak mengindahkan peringatan tersebut, ya, berarti dia adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Nauzubillahimidale. Seharusnya sebagai orang yang beriman dia takut, ya. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, dari kata inna fida likalai berwatalimayyaksha di sini, ya, adalah ayat yang digunakan oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al Tha'amin rahimahullah taala, tapi beliau jelaskan dalam syarahnya, fathah muftarakun. Ini muftarak. Uh, terkongsi uh, maksudnya musyarakah itu uh, apa namanya? bersyarikat di dalamnya li'anna man kata karena kata man itu tasluhu lil wahidi wal jamaah kata man itu bisa mencakup satu orang bisa juga mencakup jamaah banyak orang nah pikir pula mencakup muzakkar laki-laki maupun perempuan ya yeah. masyaallah taala dan ia termasuk dalam kategori Siga umum Jadi maknanya Aya insanin Yahshya Falahu ibratun fi thalika Nah jadi firman Allah dalam surat Al-Nazi'at Ayat 26 ini Inna fi thalika la ibrata limai yahshya Sungguhnya dalam hal itu ada pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Maksudnya manusia manapun Yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mendapatkan pelajaran dari ayat tersebut dia akan mendapatkan pelajaran dari ayat tersebut. Nah, nah ya, jadi kata man di situ liman man ini adalah isim mausul isim mausul yang bermakna umum mencakup semuanya, mencakup semuanya. Walaupun mustarab bisa juga man itu digunakan untuk satu orang, tapi man di sini mencakup banyak orang, ya, mencakup uh, jamaah atau uh, Bermakna umum mencakup laki-laki maupun perempuan, mencakup laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi kalau manusia manapun Kalau dia adalah orang yang takut kepada Allah Maka dia akan mendapatkan ibrah Pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran yang dia baca Nah Masya Ta'ala Dibikin pula kata beliau Dalam surah Ali Imran Ayat 109 Surah Ali Imran ayat 109 Walillahi maafis samawati wa maafil ardi Wallahi ma fis samawati wa ma ardi hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di di bumi semua milik Allah semuanya milik Allah ya. Masya Allah taala maka semua asmaul mausula termasuk ma di sini ya wallahi ma apa ya? Yang ada fisa mawat di langit wama dan apa yang ada di bumi. Jadi kata ma di sini umum mencakup segala sesuatu semuanya. Itu milik Allah termasuk kita, ya termasuk kita. Termasuk apa yang sekarang ini yang kita rasakan yang Allah titipkan kepada kita, ilmu, pangkat, jabatan, harta, ya dan semua itu adalah milik Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita perhatikan ini, Surah Al-Imran ayat 109, ya maka, kita, akan mengetahui bahwasannya, kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, kerana semua itu milik Allah. Makanya dalam Islam itu, dalam Islam, kita dilarang untuk sombong. Ya, Jangan mentang-mentang kau sudah jadi orang kaya Kau sombong sama orang, jangan Mentang-mentang ya, kau sudah di e, Menjadi orang yang berilmu Atau dipanggil ustad Dipanggil profesor atau istilah selengannya Kau sombong, jangan ya, Dilarang dalam Islam, kenapa? Hakikatnya semua yang kita miliki itu adalah Titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki Dan Allah akan cabut Nikmat itu dari siapa saja yang Allah subhanahu Wata'allakandagi. Nah, fana bikum minyat matin fana Tidak ada satupun yang ada pada kalian, ya, berupa nikmat melainkan itu datangi dari Allah Subhanahu Wataala pangkat, jabatan, pekerjaan yang baik, ya, posisi, kemudian eh, kehormatan, ya, ilmu, harta, ya, harta di sini masuk dalamnya ya, mobil, rumah, ya, semua aset yang dimiliki itu sebenarnya milik Allah Subhanahu. Subhanahu Semuanya apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Maka kita dilarang untuk menyombongkan diri. karena pada hakikatnya itu bukan milik kita. Ya? Oleh kerana itu ketika kita diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita wajib bersyukur kepada Allah. Ya? Dan sebaliknya kalau seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah dan dia tidak bersyukur. Maka dia akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Allah berfirman, la insha'kartum la azidannakum, wala'in kafartum inna adabi la Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat maka sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Wala'in kafartum inna adabi la Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat itu, kalian tidak bersyukur nikmat tersebut, maka sungguh adaku sangatlah pedih. Nah, masyaAllah. Ya. Dan Nabi saw bersabda dalam sebuah hadits yang sahih. Nah. La yadkhulul jannata la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala Tidak akan masuk surga ya, barang siapa yang dalam hatinya ya, mengandung sekecil semut hitam dari kesombongan. Nah, sekecil apapun sombong itu, kalau ada dalam hatinya maka dia tidak akan masuk surga. Karena seorang sahabat yang bertanya ya Rasulullah, inna na yuhibbu ayyakuna na'luhu hasanan wa tu'atuhu hasanan. Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami suka senang kalau uh, sendalnya bagus, kalau pakaiannya bagus. Ya. Jadi sebagian mereka salah sangka mereka menyangka kalau pakai pakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus, pakai pakaian yang bagus, ya, mereka menyangka itu adalah kesombongan. Maka nabi saw menjelaskan kepada para sahabatnya tentang hakikat kesombongan. Apa itu kesombongan? Kata beliau. Menjawab pertanyaan sahabat tersebut, Inna allaha jamilun yu'ibbul jamal. Sungguhnya Allah itu jamil, maha indah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mencintai, maha menyukai keindahan. al Kibru, kesombongan yang hakiki adalah, Batrul haqqi wa gomtun nas. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Nah, Batrul haqq, menolak kebenaran. Kebenaran dari mana? Kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak boleh kita tolak. Kalau ada orang nasihati kita, ya, kemudian dia bawakan ayat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita tolak. Harus kita terima. Nah, dengan syarat kalau pemahamannya sesuai dengan pemahaman Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ada juga orang datang bawa ayat Al-Quran, bawa hadis Nabi sallam, tapi pemahamannya keliru, ya. Maka ketika ada orang yang menasihat kita dengan Al-Quran ayat-ayat dalam ayat suci Al-Quran dalam dalam Al-Quran ayat-ayat suci dalam Al-Quran demikian pula uh, hadis dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pemahamannya sesuai dengan pemahaman salaf sesuai dengan pemahaman para sahabat maka wajib kita terima, enggak boleh kita tolak. Nah ini yang pertama, yang kedua, ya. yang kedua gomtun yeah. nas hakikat sombong yang kedua adalah gom tunnas, meremehkan manusia. Ya, merendahkan manusia. Mentang-mentang dia banyak duit, dia sombong. Mentang-mentang pangkat -mentang jabatannya tinggi, dia sombong. Mentang-mentang dia punya mobil, dia sombong. Mentang-mentang dia punya motor, dia sombong. Mentang-mentang dia punya rumah pribadi, dia sombong. Nah, ya, Mentang-mentang dia banyak duit, dia sombong. Mentang-mentang dia punya pekerjaan yang bagus, dia sombong. Ah, ini enggak boleh. Ya. Menyombongkan diri ini, diantara sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Maudzub Mintalik. Orang yang punya kesombongan seperti ini dalam hatinya, dia meremehkan manusia atau dia menolak kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Merti dia, ya, termasuk ke dalam kategori orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam, ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita semua dari kesombongan ini. Amin ya robbal alamin. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al Imran ayat seratus Walillahi maafil s-amaati wa maafil ardi. Sungguhnya milik Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kata ma, ya itu isim mausul. Isim mausul, kata sambung, yang bermakna umum. Yang bermakna umum. Nah, bisa dicek ayatnya, surah Limran ayat 109. Nah, Allah taala alam, karena sudah masuk uh, waktu adhan isya. Nah, insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan uh, pembahasan ini di pertemuan yang berikutnya di pertemuan berikutnya tetap di waktu dan jam jam, jam yang sama itu jam atau pukul 20.00 waktu Indonesia barat. Nah, hari ini kita majukan sedikit Kerana ada satu perkara yang harus apa namanya? didahulukan. Nah, Allahu taala alam. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah beri taufik kepada kita semua.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 سبحان ربي رب العز عما يشركون وسلام على المرسلين